Lassú, csavaró mozdulattal meglazította az amfóra felső részét, majd óvatosan elfordította azt az alsó résztől. Hulk kattanással megindult a felső rész, majd egy félfordulat után az androida magasba emelte a szerkezet tetejét. A tartály sziszenve kinyílt. David meg sem lepődött. Közönösen feltűrte jobb kezének ingujját,